нашими нагнутими шиями. Але, знаючи межі людського терпіння, милистиво змахнув рукою, припрошуючи нас сідати на килими. Доки Размінбей викликував наші імена, Хадима гамочке показав своїм євнухам, щоб мешки підкладали нам під боки шиті золотом подушки. І ми всідалися вже не по-казацьки, а мов би якісь паші заморські або щ... А вже тоді я розпочав свою мову. Треба було передусім вихваляти всіляко повелителя всіх татар. Але вихваляння в мене якось не вийшло. Все заверталося на болі та нещастя народу мого. Хоча й знав я, що чужі болі ще ніколи нікому не дошкуляли. Великий візир, гаразд знаючи норови свого повелителя, урвав свою мову, питавши, чи то правда, що король звелів козакам воювати порту, отже й Крим. І я мовчки передав королівське вести до козаків. Хан сам вчитувався в них, бо вмів по-польськи після своїх сидінь у Мальборку. Мовчки повернув лести великому візиру, той мені. Іслам Герей перемовився півголосом з великим візиром і Тугайбеєм і єдиним з Мурз допущених на цю, власне, таємну розмову з козацькими послами. Після чого Сефер Ага спитав, «Як можемо вірити козакам, що стільки разів виявляли віроломство до благородних татар?» «Я міг би багато сказати цьому нікчемному царедворцеві про вагу їхнього благородства, але мав мовчати і гнути шию. Залишу великому ханові свого сина?» сказав я. Тугайбей засовувався на подушках. Він знав, що то віддавати сина Силаміць чи добровільно. Ханківну милость вон. Тимоша приймав у закладники. Але цього йому було мало. Поклянись, звелів він мені. Я роззернуся. На чому ж присягати? Євангелія немає, бо це Федоров палац. Брати Велина, ж на Корані, але ж я не мусульманин, не вірю в їхнього Аллаха, бо маю свого Бога. Великий хане, мовив я, хай буде вічна слава твоя, твоєї руки і твоєї осяйної зброї. Для козаків найвищої святісті є те, чим вони виборюють свою волю, шабля та спис. Дай свою шаблю, я заприсягну на ній, щоб твоя величність мав віру в чистоту наших намірів. І сам гірею всміхнувся і звелів принести свою шаблю. Його Свердар Ага зродився, як Святий Дух, так ніби стояв за дверима і ждав, кому відтяти голову. Примітка Свердар Ага, зброєносець. Він блиснув мені перед очима золотими механської шаблі, видував синюватий клинок. Мовби вагаючись, потримав його якусь мить, тоді дав мені до рук. Я став по лицарськи на одне коліно, поцілував холодного гострусталь, урочисто промовив по татарськи. Боже страшних сил усієї видимої і невидимої тварі садитель. Присягаюся, що хоч би що я загадав, хоч би чого попросив у його ханської милості. Все робитиму без підступу і зради. Якби я замислив небудь на шкоду його ханській милості, то нехай страшний Боже ця шабля зітне мені голову. По цих словах я подав шаблю ханові. І він милостиво кивнув мені і звелів сележдар Азі взяти зброю. А ще перед тим стали наді мною два ханські тілохранителі Оглани, з оголеними шаблюками в руках. Так що опинився я під сталью. Та це не злякало мене. Думка моя пульсувала гостро і потужно. Тепер уже мав я до кінця свого життя йти отак крізь шаблі, пробуватися крізь їх смертельний блиск, крізь холодну білу смерть, яку несли вони з байдурною невтомністю всім винним, а здебільшого невинним душам. Заговоривши, іслам-герей звертався, мов би, не до нас, до простору. Очі, щоправда, свердлили мене, але це повернуто кудись у бік. І голос фігарівський так само летів кудись понад нами, поза нас. Так що ми мали виловлювати його, збирати, як жебраки збирають крехти, кинуті їм недбалою рукою багатія. Та що тут можна було вдіяти? коли від слів цього немилосердного чоловіка залежала доля мого задуму. Однак слова, попри всю зневажливість способу мовлення ханського, були прихильні і милостиві. Милості наші схвилювались, як море, і сонячні промені розійшлися по всесвіту від захвату, бо в нас народилось бажання виявити покровительство близькому вождю козацтва Дніпровського, левою, славному, добрим іменем Хороброму мужу Хмельницькому Богдану І видати про це своє повеління Знак щастя і взірець вишуканості Далі було не так складно Вийшлося про харадж Який треба було приносити щороку до стримень ханських Під іменем подарунка Про гроші для мурз Про гроші на озброєння На коней, і на харч для війська а кінчалося геть несподівано, бо хан, посилаючись на вічний мир між султаном і королем, участі в війні проти королівства польського брати не міг, обіцяв тільки послати на поміч хороброму Левові Хмельницькому мужнього барса прославленого воїна великого Тугайбея з його ногайцями. Великий візір сказав, що грамоту ханську ми одержимо завтра, після чого іслам Герей підвівся і запросив усе посольство разом з мурзами і духовними особами, які з'явилися в покоях, до обіду. Повільно переходили до іншого покою, так само розписаного золотом.